Розділ 23. Компанія з прокату авто надавала послуги автобуса до пасажирських терміналів, що було хоч і зручно, проте дуже повільно. Додало ще півгодини до і без того довгого дня. Ричард та Ченг дісталися квиткової каси вже пізнього вечора. За розкладом був іще один рейс до Лос-Анджелеса, проте всі квитки на нього були вже продані. Жодних вільних місць узагалі, та ще й величезна черга тих, хто претендував на резервні квитки. Дві технічні несправності вранці спричинили такий безлад на весь день. Наступний рейс був лише о восьмій ранку. Жодного вибору. Тож вони купили квитки на нього. Ченк мала невикористаний зворотний квиток, яким вона і скористалася, а Ричард купив собі місце сам. Клерк повідомив їх, що посадка розпочнеться за 40 хвилин до відльоту, десь о 7.20 ранку, а до того часу вони могли перечекати в готелі, що був за 5 хвилин їзди на автобусі від аеропорту. Натомість вони вирішили пройтися. Ричард вирішив, що нести валізу ченд буде краще, аніж котити, бо подумав, що тротуари із литого бетону погано відіб'ються на колесах. Готель мав вигляд довгої варвиці, увесь лаконічно-білий зовні та тепло усередині, із зеленою неоновою вивіскою, на якій були його назва та призначення. У вестибюлі був невеличкий натовп. Близько дев'яти людей, але вони не стояли в черзі біля столу, а просто чекали поруч, деякі розмовляли по телефону, деякі стояли із розгубленим виглядом, а дехто з них робив і те і інше. Дві технічні несправності вранці спричинили такий безлад на весь день. Ричард нечасто літав, проте йому ці знаки видалися знайомими. Порт є біля рецепції поманила їх ближче до себе. Це була молода жінка, зодягнена в приталену куртку та з шарфом на шиї. У її жестах відчувалася деяка настерливість. Вона сказала. «Сер, мадам?» У мене лишився один вільний номер. Якщо він вам потрібен, раджу взяти його просто зараз. Ченк перепитала. Лише один номер? Так, мадам, тому що за ми сьогодні були певні проблеми. А поруч є ще один готель. В аеропорту немає. Ричард втрутився в розмову. Ми беремо цей номер. Ченк поглянула на нього, а він відповів. «Ми якось розберемось». Він заплатив і натомість отримав ключ-картку. «П'ятий поверх, 501 номер, ліфти розташовані ліворуч, обслуговування номерів до 11, сніданок не входить у вартість, безкоштовний Wi-Fi». За ними вишикувалися дві пари, на яких попереду чекало розчарування». Ричард та Ченг дісталися п'ятого поверху та відшукали свій номер. Він був у ем'ятних та бажевих кольорах і приємний на вигляд з будь-якої точки зору. Але Ченг ніяк на це не відреагувала. Річард сказав. «Він у вашому розпорядженні». Вона запитала. «А ви що робитимете?» «Я точно щось вигадаю». Він заніс її валізу до середини, поклав поруч із ліжком, подав їй ключ-картку і сказав. Нам слід десь повечеряти. До того, як ці недолугі люди займуть усі столики. Мені потрібно освіжитися. Зустрінемося в ресторані. Гаразд. А ви не хочете освіжитися? Можете скористатися ванною першим. Річард поглянув на себе в дзеркало. Нова стрижка, свіжо недавно з душу та в новому одязі. Він сказав: "Боюсь, краще виглядати я вже не буду". Ресторан розташовувався на першому поверсі, відокремлений від рецепції вестибюлем і з ліфтами. Це було затишне місце з гардинами, килимом та світлим деревом, із якого вибивалися лише вінілові поверхні. Стійки проти плям та подряпин. Приміщення було просторим, проте майже цілком заповненим. Ричард зачекав біля стійки адміністратора, після чого його провели до столика на двох біля вікна. Звідси майже нічого не було видно. Лише жовте світло та стоянка, заповнена снігоочисними машинами, які тут зберігали влітку. Ченг прийшла через вісім хвилин зі свіжовомитим обличчям, зачесаним волоссям та в новій футбольці. Вона сіла напроти Ричера, маючи кращий, посвіжилий вигляд, така звичайна дрібниця, як тепла вода, явно додала їй енергії. Але раптом вона перемінилася на обличчі, наче побачила інший бік проблеми, який для нього був невідомим. Він сказав, «Не хвилюйтесь за це!» Вона запитала, «Де ви спатимете?» «Я можу спати просто тут. На стільці в кафе. Я прослужив 13 років. Там звикаєш спати, де прийдеться». Вона на хвилину замовкла, а тоді запитала. «Як воно – служити у війську?» «В цілому – досить непогано. У мене купа добрих спогадів з того часу та жодних серйозних нарікань». Окрім досить очевидних, звісно же. Що ви маєте на увазі? Те саме, що й ви, я певен. Неймовірний потік абсурдних нісенітниць із боку старших офіцерів, яким нічим більше зайнятися. Вона усміхнулася. Було таке. Саме через це ви звільнилися? Усмішка зникла з її обличчя і вона сказала. Ні. Не зовсім. Він запропонував: "Я розповім вам, якщо ви розповісте мені". "Я не певна, що мені зараз цього хочеться. Що такого поганого може статися?" Вона знову на мить замовкла, тоді зробила вдих-видих і вимовила: "Ви перші". Вони робили перевірку даних, а тому займалися переглядом та підбором людей. З моїми документами були певні проблеми, і саме тоді один конкретний тип додав до них іще дещо. Враховуючи ці дві обставини, не дивно, що моє досіє врешті-решт опинилося в смітнику. Який конкретний тип? Один непримітний полковник. Товстун, який займався паперовою роботою. Зв'язками з громадськістю в штаті Місісіпі. Я саме був там через одну неприємну справу, а він розізлився через якусь сміховинну дурницю. Мою реакцію на це навряд чи можна було назвати терплячою, я все виказав йому просто в обличчя, а він образився. І помстився, просто завдяки тому, що час був на його боці. Я вибирався із гірших ситуацій, навіть коли не було жодних перевірок. І ви не могли із цим нічого вдіяти. Я міг би використати боргові розписки. Але шкоди було вже завдано. Це була гра на нуль. Якби я виграв, програв би полковник, а це не сподобалося б іншим полковникам. Ніхто з них не захотів би бачити мене поруч. Я закінчив би на далекій півночі Аляски, охороняючи радіолокаційну хижу. Посеред зими. Це була б гра в одні ворота. Плюс це допомогло мені дещо зрозуміти. Вони справді не хотіли мене там бачити. Я нарешті це усвідомив. Тож я не міг із цим нічого зробити. Я із честю прийняв звільнення та пішов геть. Коли це було? Дуже давно. Але ви не занепали духом. Це сильно сказано. Ви певні? «У глибині душі я слабкий». Вона нічого не відповіла. Підійшла офіцієнт ЕКА, і вони зробили замовлення. Коли та від них відійшла, Ричард сказав. «Ваша черга. Що ви маєте на увазі?» Перепитала Ченк. «Вашу історію». Вона на хвилину замислилась. У якомусь сенсі вона дуже схожа на вашу. Така ж невиграшна пропозиція. Але я сама її створила. Дозволила загнати себе в кут. Я нічого і не помітила. Чого не помітили? Хтось пробрався в мій будинок. Вони нічого не взяли, нічого не шукали, нічого не зламали і не залишили також нічого. І я тоді цьому не надала значення. Я працювала над справою відмивання грошей. Там було задіяно море готівки та заплутану вервицю підставних корпорацій, як завжди, але був один чоловік. Проте доказів було замало. Справа здавалася практично нерозв'язною. Я схилялася до того, щоб узагалі її закинути. Немає сенсу в наполяганні на розгляді справи, якщо немає шансів на те, щоб її виграти. А тоді той тип прийшов до мене на зустріч. Я вже збиралася сказати йому, що його справу скоро закриють. Але він заговорив першим, і виявилося, що він усе продумав на два кроки вперед. Він сказав, що якщо я негайно не облишу цю справу, він скаже всім, що я ще на початку взяла в нього хабар для того, щоб замолити йому очі, але пізніше я передумала і завдала йому удар у спину. А він усе одно залишив гроші собі. Він сподівався, що моя репутація буде заплямована таким чином, чи мене навіть відсторонять від роботи, а він вийде сухим із води. Люди можуть казати будь-що. Які в нього були б докази? Він зареєстрував рахунок на моє ім'я на Карибах і переслав туди гроші, які слугували хабаром. І вони насправді опинилися там. Величезна купа справжніх грошей. Це підтвердило Бусі його слова. Окрім того факту, що саме він відкрив рахунок, а не ви. Повинні бути якісь дані. Він сказав мені, що в мій будинок проникнула жінка. Вона нічого не взяла, нічого конкретного не шукала, нічого не зламала і нічого не залишила. Проте вона скористалася моїм домашнім телефоном. Вона відкрила рахунок на моє ім'я просто там, у моєму будинку, і свідченням цьому є мій рахунок за телефон, через який я взагалі опинилася поміж двох вогнів. Як мені довести, що то не я здійснила той дзвінок? Я подумала, що запис дзвінка може бути в іноземному банку або ж в управлінні національної безпеки, але за дзвінком на таку відстань може бути важко розрізнити два жіночі голоси особливо якщо вона намагалася скопіювати мій голос, а я впевнена, що саме так і було, бо цей тип був дуже далекоглядним. Зрештою, він же знав мій номер соціального страхування та дівоче прізвище моєї матері. А це, як ви розумієте, і було моїм кодовим запитанням. То, що ви зробили? Те, що він мені наказав. Я облишила все це. Одразу вже закрила його справу. Але я й так збиралася це зробити. Здається. Де цей тип тепер? Досі в бізнесі. Що трапилося з Хабаром? Він зник. Я спробувала відстежити рух грошей, і він знав, що я це зроблю. Я знайшла ці гроші в підставній компанії на голландських антивських островах. Як виявилося, я придбала невелику частку у фінансовій організації, як довготривалу інвестицію. А він там був основним акціонером. Нас прив'язали до купи навічно. Я у всьому зізналася. Я виклала все своєму начальнику. Я бачила, що він готовий мені повірити, проте Федеральне бюро розслідувань не керується однією вірою. І відтоді я перестала бути для них корисною в ролі активного агента. Мої свідчення одразу здалися б підозрілими, навіть через стільки часу. Я стала би просто еротичною фантазією для будь-якого адвоката. Це виглядало б десь так, спецагенте, розкажіть нам про хабар, який ви нібито не брали, проте не маєте жодних доказів цього. Тож я б точно приєдналася до вас у тій радіолокаційній хижі на Алясці. Посеред зими. Це була абсолютно невиграшна ситуація. Тож я подала у відставку. Мабуть, це було важко. То що було потім? Що ж, іноді ти виграєш, а іноді мусиш і програти. Ні, виграєш безліч справ, а потім одну таки програєш. І немає жодного другого шансу. Я не відчуваю себе нещасливою, роблячи те, що я роблю. Але... Але я не знаю, скільки нам іще знадобиться це робити. Не схоже на роботу до кінця життя. Проте саме так і може бути для ківера. Це дуже грубо. Якою була його історія? Була гаразд, є. Я чула, що йому загрожує третє попередження. Бюро завжди діє дуже обережно, а в нього була звичка всюди поспішати попри всі обставини. Жодного плану, жодного прикриття. Вони казали, що він ставив справи під загрозу. Разом із собою та своїми колегами. Третє попередження також відправило б його на Аляску. У тій радіолокаційній хижі стало б значно тісніше. Тож він подав у відставку задовго до слухання справи. Думаю, він зрозумів, що це буде єдиноправильним рішенням для нього. І до того, як ви це скажете, я скажу це сама, так, я погоджуюсь, саме це він і робив у материному спочинку. Він знову поспішав попри всі обставини. Він не чекав на підмогу. Підійшла офіція НТК, приніс шай тарілки з їхнім замовленням та доливши їм напої. Коли вона відійшла, Ричард сказав. Але Шківер подзвонив із проханням про підмогу. Він зайшов досить далеко. Нам це відомо. Для чого ж тоді кликати на допомогу, а потім не чекати на неї? Чент відповіла. Нетерпіння. Терміновість. Можливо, вони дісталися до нього першими. Ще до того, як він нас дочекався. Можливо, він нікуди і не квапився. Звучить, як службове попередження громадськості для всіх шибайголів. Ми не знаємо напевне, що саме трапилося. Хотілося б, щоб він нікуди не поспішав. Це завжди розумно. Закладаюсь, вас це зовсім не стосується. Та ні, якраз це я робив безліч разів. Саме завдяки цьому я зараз і тут вечеряю разом із вами. Цей безладний Всесвіт. Дарвінізм у дії. Вона замовкла та запитала. Можна поставити вам одне питання? Він відповів. Звичайно. А ми зараз вечеряємо. Так написано в меню. На ланч тут подавали інші страви, і це точно аж ніяк не сніданок. Ні, я маю на увазі справжню вечерю замість перекусів придорожнім дорожнім фастфудом. Тобто при світлі свічок та підакомпанемент фортепіано. Не обов'язково. Зі скрипалями та хлопцями, що продають троянди. Якщо це доречно. Тобто побачення, вона відповіла. Думаю, у широкому сенсі цього слова, він запитав сказати чесно, як же інакше. Припустімо, ми знайшли б ківера ще вчора, можливо, коли він сходив без потяга чи опинився би посеред пшеничного поля з розтягнутою гомілкою, трохи спраглий та голодний, проте в цілому в нормальному стані, тоді так, звісно. Я запросив би вас на вечерю, і якби ви відповіли мені згодою, ми б зараз саме вечеряли по-справжньому, тож думаю, що ця спроба майже рахується. Тільки майже ми не знайшли ківера. Тож частково ми загрузили в придорожньому фастфуді, але ви б запросили мене на вечерю. Безсумнівно. Чому? Ви та людина, з якою я залюбки повечеряв би. Вона на мить замовкла усього лише на 5 чи 6 секунд, саме до тієї межі, коли ця пауза могла б здатися непристойною, а тоді сказала: З тієї ж причини я б відповіла згодою. Неймовірно. Тож не забувайте, що зараз ми з вами вечеряємо, не перекушуємо швидкою їжею. Це факт, а не запитання. Тоді, чому ви мене про це запитали? Щоб переконатися в тому, що вам це відомо. Тієї ночі Ричарові не знадобилися ніякі стільці в кафе. Вони з'їли десерт та випили кави, роблячи це неквапно, невимушено, без жодного поспіху, вирішивши разом просто вірити в неминуче, а тоді Чент поставила підпис на чеку, встала з-за столу, за нею підвівся і ричер, після чого вона взяла його попід руку. Наче вони були парою літніх людей із сивої давнини, і вони разом вийшли з приміщення неквапно, невимушено, без жодного поспіху, зачекали на ліфт, поїхали на п'ятий поверх та відчинили двері номера. Тоді їхні рухи стали вже не такими неквапними і не такими невимушеними, змінившись більш поспішними. Ченд була теплою, ароматною, гладкою на дотик, довгоногою і молодою хоча давно вже була не дитям. Вона була достатньо сильною для того, щоб дати відсіч, та достатньо спокійною для того, щоб ні про що не хвилюватися. Ричарові вона страшенно подобалася, і здавалося, що він їй також до смаку. Опісля вони ще якусь мить поговорили, а тоді вона заснула, він заснув також, наскільки умів це робити.